Berapa atasanmu sanggup memberi gaji Sehingga begitu enteng kau tinggalkan sholatmu Apa yang dijanjikan istrimu Sehingga begitu enteng kau berikan yang haram Hanya rayuan sesaat Padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba Apa yang dijanjikan anak-anakmu Ayah kami akan menjagamu di hari tuamu nanti Maka berikan kami yang kami inginkan, belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah, nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terhumpul, mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang penuh dengan kesunyian, hening, sepi, suara cucu tak terdengar menangis. Kerana mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tua Suapkanlah yang haram ke mulut mereka Berikanlah yang batil ke dalam perut mereka Itu hanya akan menjadi azab di dunia Sebelum hari kiamat tiba Ishma shiqta Hiduplah sesuka hatimu Ishma shiqta Apa yang mau kau makan Makanlah Apa yang akan kau bekerjakan Kerjakanlah Tapi ingat Kau akan menjadi mayat kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa. Hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya. Tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning. Yang kuning akan mati. Yang mati akan menjadi debu. Yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? amal salih kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja kalau sempatlah masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu solat sunat duha sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai membuka ipad lalu dibuka Quran digital, sambil melihat beberapa ayat merenungkan maknanya mengingat mati, kalau sempatlah Mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim... ...kalau sempatlah anak istri dibawa ke masjid... ...iktikap mendengarkan pengajian... ...kalau sempatlah beberapa persen dari pendapatan itu... ...dilimpahkan ke rumah anak yatim pentijombor masjid... ...kalau sempatlah beberapa meter tanah dibeli... ...untuk pembebasan mendirikan rumah Allah... Kalau sempat memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan Kalau sempatlah membelikan beberapa kilo beras untuk yatim piatu dan pantai jompo Itu yang akan menolong di hadapan Allah Adapun rumah besar Dengan beberapa semen Dengan beberapa busi yang banyak Semua akan menjadi tinggal kenangan Mereka akan menjual membagi-baginya Tanah yang dulu harganya Semeter Seratus ribu Sekarang sudah menjadi Lima juta Mereka akan bagi-bagi Itu semua kepada ahli waris Lalu kita hanya membawa Tiga helai kain tipis Yang tidak berjahit Dan itu semua menjadi milik orang Kalau dulu mereka kita didik Dengan pendidikan yang baik Di tengah malam mereka bangun menetes air matanya Lalu dia berdoa Rabbil firli Wali walidayah Warahammu kama rabbi ani seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa, Allah maafirlagu warahamu wa afigi maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempatlah mereka membeli makanan Diundangnya anak yatim Diusapnya kepala Ya Allah terimalah sadafahku ini Untuk almarhum ayahku Almarhumah bundaku Aku tak dapat membalas budi baik mereka Ya Allah mereka sudah mendahului aku Maka akan mengalirlah itu sebagai perlipur lara Di tengah alam barzah Sementara kiamat tiba tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada mati. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaan ingatannya. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga, mereka mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita dengan suara musik, mereka mengingat kita dengan memajang foto kita besar-besar di dalam rumah. Dan itu hanya menjadi penghalang rahmat Allah turun Tidak berkesan sedikit pun Mereka sedang menyangka Kalau dinyanyikanlah lagu kesenangan kita Terobat rindu hatinya Kalau dipajangnya foto kita Dilingkarkannya karangan bunga Puas rindunya Padahal itu tidak membuat pengaruh apapun Kepada kita di alam barzah Maka sayang Buatlah sayang yang mengingatkan sesudah mati Kalau rindu Buatlah kerinduan yang membuat ia akan tetap mengalir Sebagai satu amal sesudah kematian Iza matal insan Kalau manusia mati in kata'ah Dulu rajin membaca Quran, berhenti Dulu rajin salat ta'ajud, berhenti Dulu rajin menghadamkan segala yang baik-baik, berhenti Tapi ada yang tetap mengalir Di antara yang mengalir itu adalah Sadaqatun jariah. Sempat membelikan beberapa bungkus nasi Nampak orang tua di panti jompo menyuap nasi itu Menggeletar tangan mereka Kerana usia lanjut Menetes air mata Kita bukan sedang melihat orang tua Kita bukan sedang melihat orang lain Saat itu kita sedang melihat potret diri kita 30 tahun yang akan datang Di mana aku 30 tahun akan datang Surga kenikmatan yang luar biasa tapi dia tidak akan dimasuki oleh orang yang biasa-biasa. Solat biasa, baca Quran biasa, zikir biasa. Untuk mendapatkan yang luar biasa. Maka itu bukan perimbangan ibadah yang fair. Hanya dengan solat wajib biasa. Hanya dengan baca Quran biasa. Hanya dengan zikir biasa. Hanya dengan sodakoh biasa. Berharap akan masuk ke dalam surga yang luar biasa. Maka sungguh bukan suatu perimbangan.